الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أود ديزي فور خبر عرسي دليو شئ أبو سوفين خبر وكلي أيا محمد طعسوك جوان ديري بل لن نبي دي مالغور جواب مورك وي بأي ويجي بكر ابن أبي قحفم جوان ديري جواب مورك وي او عمر درکه ژونديره او عمر رجل انه غیر اختاريوي لشي محمد صلى الله عليه وسلم ژونديره ابو بکرم ژونديره عمر ژونديره شرخ فغان د پر الله بري خدلي بيبي ولشي اول حبل حبل دوي دو يو بتو داغه په نامه باندې دوی نظراني قرباني کول ويغه وچت توحيد لاړو د الله نبي دي ملګرول ويلي جواب ورکي شي الله على وعجل زمونږ الله لري دغه وچت يوبلا واسو كيل ان العزا ولا عزالكم زمو عزا ابيو بيرشتو استو سدانشت رسول الله ملغرو ويلي لن المولى ولا مولا لكم زمو مولاشتو استغشتينا بيو لهزما وشودا ملي برابر دي اغه به دي طريقه بني شاويه كسنزمون غمروونو اوم بتاسو كي هوجل عمر زلن هورد ويلي جده الله دشمن دروغ دي ويلي قتلانا في الجنه زمو شهيدان لره جنت لو سر سو اغه جهنم کي برهتي دي دينور سابو سفين وستا چې دې نظر چې تاسو به خپل مړي منډه کې هغه بر ټول مسلشي وي غوګونه او پوزه دبطی کټي م اور ته امر نه کړو یا ستې زګره په خپلم نه چې غرور خبره وکړه ورسره شین شالله رسول الله عليه وسلم من صبرین مله مسلقه او ټوټو ټوم کا عمر زله عليه وسلم چې لري شګور د خوانه راغې ورته وي د شریشته وي محمد ژوندره عمر دې ژوندره قسم پنځه یستاره خبره تصدیق ز را روان کړ بدر کې به زمو مقابله را د رسول الله زربې خپلې وې دی ګباندې مخ باندې تندې باندې او غکونو باندې هغه موږ په تاسو کې وټول ملګرو موکي صحاب ابنونه فرمایي یع قسم په چې محمد رسول الله دا زخم چې منزل او څنګه منزل ټول مر مر مو هغه چې علي سي بي وباش وړه فاطمه او محمد ابن مسلمه اوبر وړه هغه رسول الله اوس او ډېر دواګانی مردو کوي زخم به باندې دون نه اخر غوژکه و څو ځوله د قیريره واخ وسو د رسول الله بده زخم کې ورکی خو ده الله جوړ کی د الله نبی به دې ملګرو له ویل داخل تعقیب کې پوکانو سوارو کده په اسلوب باندې ګرځټه پوکانو سواري داخل کې زمو کې لوک په اسلوب باندې سواري اراده مقابله لري چې میدان لوروز او ډیر نه خبره وکړه زمون محمد رسول الله غیرتی انسان او قسم په الله کداخله شرطه په مدینه باندې اراده د حمدي ولرینو سره فیصله کوم معنا دا چې یا د ټو ځن په وژنم سره د ملګرو یا دی وژنم صاد شه بیا حدیثه ورته ور رسول الله وکاونو ما له سوال شو الله قرانک الله تعالی تشویریږي کړی پیځم الطريقه د الله نبي د ملګرو له ویلې ورزي چې ګورو دا ځخ من زلم ثابت دی ویلې سعد ابن ربيعه قومندان ديان سوره که بزخمي کړو چې صاد شه ورغه زلم ثابت سعد ابن ربيعه له دار ان سوره تقریبا اوه <تصفيق> مرمه لګیدل او اوه غش وی ویله محمد صلی الله علیه و سلم او صحابه ان السلام وی دا غنی صح حاضر اورد وی قسم په لچ د هو دغره مال دا جنت بويرش او محمد صلی الله علیه و سلم او اسمع السلام او اسمع ملګرولو لا لا عذر لكم عند الله يوم القيامه القيامت او رضى الله او دان د عذر ذکر نشه پیش نکي محمد صلی الله علیه و سلم ګوره د خدمت مون بشيش وسیرم رسول <سؤال> الله <سؤال> نه چې عمر ابن اخبد داغنوم او غم شهید شو رسول الله فرمایي جنت کې لري دا که زمان فنمو باندې وبل شړ او چې هغه الله لپاره جنگ یې دلونه هغه ډیر جوړ او تقریبا واته کسان د او جلا اخر کې دمر در په صخراغه چې د توري د خپل خېټه د برابرک لري ځان پیو وشلو دا په بل طرف باندې ځکه الله درزار لپاره جنگ دړ مهم دي شهادت جهاد مخیر کونم باندې يهودي او اغه د رسول الله بتایید کې راغی ویلو چې زموږ د محمد سن تخشیمه یو تقسیم تخشیم چې دم به مول رسول الله دومره ویلو چې دا به د یهودو ګوره دی نور د مسلمان حکم په نوو کړی د مسلمانانو د قبرستانو جوړه په فځه کې دفن کې ولته ویښ شي دین ورس به د شیطان مسلوه تو ملګری شیطان مسل شي وو شورا حضران صلی الله علیه ورا چې خپل ارض دشمنانو سره وو ابو د دشمنانو ویل کې چې د موږ د مسلمانو د پلا لري خپنیش وجلوا ده د میدان په تر باندې پروت رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله دغه وبوسه شهیدانه اهل نه تبوسو کې ودا ولی ویز مصر یې هم بستر یو کړو به غسل کې میدان للاړو به قسم بالله چې ملائکه غسل ورکی غسیل الملائکه بعد دغه نه ملګرو ریوی ولی هغه دا مسلم راوته چې زنان په حالت د هيش کې نفاس کې یده حالت کې شي سړی شهید شو هغه به اندشه دفن کېږي دوی باندې جنازه بچنګره با او څنګه نه د افضله طریقې سره رسول الله ﷺ کړي د نس کس څنګه او د حمزه زله الله سره کې خو د لاو به جنازه په کوله وی جامع ورنمو با سيدوينه ورنمين زي اضافه کپڑے تلره کې دا قبر نور ته پراخه کې جوړه کې کېڅه کې دوه درې درې کې خو چې کم سره به قران باندې عزت کوې د غله حد کې مخې لکړه حمزه عبد الله کې کو دا عبد الله عمر ابن الجمه په به جنازه په وکړه حمزه بن ندر خف در ان ته چې من رسول الله بل وقته دمر جرزه شکل په کوله و د شو چیکړي کې به سره شو خلک وای غیر اختر دې اوازونه وادر خلک مبارک نه ده شهادت او دایغین او رسوبه خبار الله و سلام هغه ځی کړ کړه غم شړل کفن ورته راغی او ګور بن عمر او حمزه د څه لارې ځما نم کفن راوړو عبد الرحمن رو جماعت پرې خوړو نن درس کې زما سره ده شهيدان شکل د پن شو او زخمونه علاج نه ویل شو رسول الله کول ټول ملګري راځم سبندي سب وکړه سفر سفرې جوړ کړ خپلته مخکې شو راکړه چې جملې مخې او ډېر اوږده دعای وکړه لاسو نیمګو چټکړې وو او اجتماع یې دعای وکړه امین په شو د ملګرنا ظاهر د حدیثو معلوماتي دلیل له بده چې استسقا رسول الله صلی الله علیه دي او د شو وخت کې مجاهدین چې کله به جنگ او دعای وکړه لاسو نه چټکړن په بسم نه چې کوم ځای الله چټکړې دي الته کار چې کوم ځای کې الله چټکړې نه الته چته خبره سره زم فوول فکار دي او حته در دې شي حدیث شي ښه کې دار رسول الله دمر له سنن څخه حته یو راته جدا د باران د سغ ضرورت او ډېر دعاګان او کړه ود ادارش مالی اللهم لك الحمد كله الله تعالی ته الحمدلله زخم نبی دې په وګمانه لګې دلې فسره لګې دلې دې ملګری زخم دې بیا کس شهيد دي ورس ان شاء الله حساب خبره کو نو د شيخه غ امام الانبیاء او او زخمی او ده ده دعا دعا اللہ دی او اغه مجاهد نبی دی او اغه زخم نبی دی او داسمه کې په سر باندې بهترین اولیاء دی اغه سره باندې دسته کې ده چې دعا غواړي نو سره دعا کوي الله وتعالى ټول حمدونه دی اللهم لا خازم علی ما بسط الله نشته بندون کې اغه سره جتا فراخه ولا مرشد له اونشته باندې فراخون کې کوم شي ته بند اللهم یا الله هدایت کوونکې نشته اغه چې له تشاله ولا مزله ګمړې كون کې نشته له من هدایت چې له هدایتو کې اللهم لما انا علمت اعطيت اللهم انك انشته غسل ولا ما منعته وركونه انشته غسل الشن چشه منكي الله نجلي كونكه انشته غسل جته لري کی اولري كونكه انشته اغه چاله جدين جده کی اللهم انزل روع وروه من بني الصبركتنا وفضلك وصفا فزنا ورحمتك سر رحمتنا او سر اللهم انی <اينا> اسألک الله عز و جل سوالک و ما النعیم المقیم اقنعتنه شغه الذي لا يحول ولا يزول شغا غرجنا او غزل کیgina اللهم یاللا د ایمان من لا محبوب کو زمبرلونو کی شاورکا د کفر من لا بد کا زمنن تی تور کا لریکا كا اللهم ژوندیسا ته امه مسلمانان او مردم کا مسلمانان اللهم عذب الکفرا الله کافرا العذاب ورکا الذين یکذبون رسولک اغه انسانن چې صد رسول ويصدون عن سبيلك او ساد علينا خلق منك اي اللهم قاتل الكفره الله كافرا اوجنا شيغاه لكتاب اله الحق اد حق اله دعاء وكلا او كما قال عليه الصلاه والسلام دي دعا ومزيدارا الرسول الله دعا كده करो الفاظ مختصر لكن معنا بڑے رکھے ہوا جو روب کے برتاوا دعواش کلا منظم روان شو میں لے کر ہوا سرور په دې صفونه کې تاسو موږ اوس اوس اوریدل معنا دا جديد د اسلام غره ټو په نظر باندې بل نه ده جخ جخ اوریدل او کلک کلکا اول څه پوره کوله بیابل الله ورتل منځ کې دا کول اول نه پرې خودل ځکه دغه رسول الله فرمایشه تر څی له راځنه د کی ایمن بخاری شه خپل صحیح سلم سلام نمبر صفه د اخی طرف لا روایت نومه ابن بشیر راوړی چې باب عزاکل کعب بالکعب باب شه به په بیان چې د خنګره په د خنګري سر لګي اوګه اوګه سره رسول الله دا نسمن له غره بده مانس کی مخود او روان ديګه شو خبره مخالر علي زنانه در رسول الله استقبال وکړه او زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوکړه هغه څنګه مجاهدین خوب د میدان د جنگ کې کړه په دې طریقه باندې نظر ویلې وی قسم الله چې د غرن به مال د جنت بووی راځي تقریبا اتیا مرمه دا و لګي دوه خو راغې پېښند به چې ما ورده معلوم شي او صاد من ربي او مرمیدو خانی دم بشه ش او شهر مرز الله قربانی ورکړه غم شېچ ترهب لري ابي ابي الله هغه تقریبا نه درش مرمیدا و لګیلو د دوغه تم لاړي زخمي شو دمر څخ زخمي شو چې پری رسول الله ملګرو لوي لوي دونکم اخاکم دغفلرونی شي او دي جن لليكې څخ زخمي دې دا صاد رزل الله هغه څخ ورکړه عالیہ عبدالرشید قربانی ورکړه وا فاطمه زهرا محمد رسول الله دا زخم منځلو علی سیا برمنې او برچول محمد ابن مسعود منډا منډا باندې لاړو قربانی دا اووبه ورتراوله مالک ابن سنان شریف ابو سعید خضر رسول الله خو پلاړو هغه رسول الله دا زخم پاکولو د خلکو د وینې ډکه شو ورته وځمچ توکا حدیث کې راځي و ایس هغه وشکلی توري تيري کې دومره د ربی کریم دله نبی ورداوي ویلي وستا بدن د جهانپور باندې حرام ځکه د رسول الله بدن چې چسر ولګيږي اگر جهانپور باندې حرام داګه بدن نه بهباش اورمو دا څنګه چې د رسول الله غيت او بول دکشن دا دم پاک دي یو قول اورمو دا زی لیکن دا کمزورې دي صرف وینه وغيرها دا شی پاک دی امام صحیتی خصایص کبرا کې لیکي او قجای شفا کې لیکي چې د رسول الله مواد فضيله دا لاندې زمکه راخل وینه وغيرها ده پاک یو درو صاحبای کرام در نبی کریم علیه السلام وین اسکللا یو بج مالک ابن سلن چې محبت دوی نه د زخم او فاکو داخلي د وین نډک شونې اسا وې اسکللا دویمه بل ابن زویرا اغه رسول الله کله کروله کنه به د وین ور کړو دا وې شرده باري اوپر زو د شي چې کیوونه ګوري اغه چې بر لاونې اسا په سر را وړا ولا ټوله تیر کړا سلمان رضی الله الله دوه وین مشکر است اغه ته وېتا مال دشي چې دا ویل دشي چې هغه راځوي سوګي ونه ګوري وېدا قسمه چې خېټه وژدي ګوري د الله نبی اورته ویل سره بدن غره جہنم پور باندې حرام سفینر ځلن هدا یو بشهابي واغت اسکلوا ابن حزم به خبر ذکر کړی دا ودینه معلومه شو چې ابو بکر او عمر باندې رسول الله بي بی بيني اوچتي دي وجدا چې رسول الله بدن د غسر ته چوي دي خدای ز شخصي راي ده دلې کې شېدل کې دا خبره جګر کړي <سؤال> وې د الله نبی شپه کمځه کې وښیږي او بيبي بی نه انت او بکر عمر نه وښیږي خو لیکن ډېر کړي ته سړې بنگله جوړې کې ال ته خادم وښیږي لیکن عزتمن ملما بے شراشد هغه عزت په خپل کې د خادم په خپل ابو بکر ابو بکر د عمر عمر دې دسمون مشران دې رسول الله دغه نورث دې رسول الله بيبي بی نور صاحب کرام دې دې درې دې شخص سره نهاس مشه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا. وې مالک سلام غره دا وینم اس کله ابو عبیده ابن جراح دا کډېر اسلامات شو ډېر بلا کډېر صدا مات شو او ابو د جناد خپل بدن د شي او لکا فسوره جنده ک جلد القنفز تابدا ګمن کوله د شکند سره سرمن دا ګرمو تاسو بخله باندې یادو دمر ګرمو قربانې ور کړې دي عبد الله او الله شهید ادلین یو به ابن شلیل له ویلو د محمد رسول الله ایدو کا وینا من بجنګ باندې پويګه و د دفاع حدیث کې راځي رسول الله پرمړي وي هر څو سره چرن بل عالمين ملي وي کې فردين اخوا عبد الله صاحب سره برعراس خبر وکړي دومره بختور صحابي خپل بچي ته د توښیم کولو چې د خوري نه پاتې شو نه حال اېدې به کت تربيت کوي او ما بني دي يهودو قرضې دا وتا ادا کی ساده ملي وي وقاص او دلبري جهشتو عجانک ولي ساده صاحب دعا وکړل وې ویلي الله بل في امين ولي وې د شو سغدريس کافر زور اورا چې جنګ وسره وکما زما مقابله وکړي که هیڅ هغه مردا راکړ عبد الله بن جاش ورته ویل امين عبد الله بن جاش بیا کله دعا رسول اللہ دا رسول الله درورځو نبي كريم علي صبر سم د ماما زوي وې ویل يالله سبب دي جنگ کې مې راشي کافر سره مخامخ کا چې ډېر خوي مقابله وسره وکما واخر هغه مو وښی نه او زماده غونم کټ کټ کې کټ کې زماده پوزم کټ کې زمرا سترګي او داخټې دا من خټې من چې لري شریک کا کې سبا سم خله ودرېګم او تاسو مراده پوښوږی چې عبد الله ما بده دین تاسو قرباني ور کړی دا وسه ورته مې چې الله سترګې مې موه اتلې غوګونه مې او خېټه مې پرېښوا دکشن حمزه رزل الله او شبو صباح چې کله جم شروع شو اماک کاروش صادق نبی وکاسه کافر سره لاندې ووت هغه ډېر سخت ولی شغه مردا رکی د پیغازی شو عبد الله ابن کافر سره واو وختو چې سخت مقابله وکړه مقابله نه ورسې بیر اخیټه درې سری کړه او سترګې ته وښي وګونې ته کاټ کړه پوهې ته لره کړه دې صاحب کرامو دعاګانې کړي وسمه الله اور د اجابت کړي او نسکه دوی په دې وحد کې اکثر ملګري مسله کړه عائشہ صلیحه قربانی کړي وا هغه اور درا له شهید له ابو بکر کولې او ايمان حبان ابن عریکه او وجل دقش به دې سعد رزه الله به او ام سلم راله دوی اوبر اوروله زنه نه قرباني ورکړوناري نو وی تر پوری نبي كريم عليه الصلاه والسلام چې کله راتلو نو زنه خبرې شوه چې دله نو وی ویلو شیطان د اوازم غټ کړو چې انا ان محمد قد قتل محمد شيش عليه السلام او رسول الله مرغه چې مرګ شاوو بټوله دنیا مال وی دی وخت کې د رسول الله تر سخر رزل الله تعالی سوې خبره کله شهر دلانه به خپل ترجو نو ویلې جوبير شعب له وې مأمور دراله له مخه حمزه ولي دو د خپل اورور ډیره به صبرمته وشي او زمونږ الله به خپنیش زبير رسول الله فمنده منډ ورغه د سفر الله مخه لا نه غو درې دو مأموري مزه هغه دې اپ قريسن انا وا چې په دې شنو کې کلب دې بخښ باندې ول نوړندل لري وګرزو وې بیره رسول الله چې مرزا زيد الله نبي من کریم و دورو کې رساله نبی, نبی. نبی. وې چې رسول الله ویل او درګه به زه ودرېګم عمر صلى الله عليه وسلم د عادتو شیشه ورده قران پیش کینې اخوا قدم نقصو زې په زه ودرېدو و ورشه الله نبی له وې شسمه ورشي چې ویل به مشه چې ویل د صادري مې رسول الله ورته ویل چې اوس را پریدا کړي چې خپل د حمزه سي دا غنه کوونه کټو استرګې شوي فوجته کټو شونډته کټوي خاصن دمته کټو اوسلته استرې شوي فسترجعت انا لله وانا اليه راجعون ويولزم الصبركم <تصالح> الله ببرك صدور الرسول مسبن الامر خوكي برود الرسول القران دجي وكردشنا حالات کې غم چې دوکر دغه استرګو او کی زيام دليب مسعود فرمای وي خپ شو يلو خوب يم قران دجي وکردم د خوشحالي د پرا غت صدره مسعود رشيد او اورو کې صدر اغد حمزه وي وي يا رسول الله کدا سره او که په پټو سره یو غتبه هر سوده سره ته پټ کې وجه له اړخه له رجله له اسخره او په دې فورته سرګړې ده واښوي د دې خپلته لریش به ویلې لولا یا لولم ویکچر ته دا صفخه بکیدل نه قسم په لږه د حمزه مان دفن کولو پرې خو له په دې میدان حتا تا کو له العافيه چې دا لوان راغلی وي او دې خړلې وکړه زه قیمه د الله په مخه یدو د دینه الله رښتلې او به مر مرعالمین لګلې وي بستا په دین ماره ما قربانی ورکړه غا کو نه ودا شونډیو دا سر او تند اوږي او دامه بهګه زخميان شو ملګری بهګه شیطان شو د خپل تر مې د قندازا باندې غشې دي ملګرو ټوک ټوک کوي دي چې او حتی به حیواناتو خورو خو لیکن په کدار چې دا زنانه به خفشي د مجبورته وجه نمې دا د دفن کوم به کول شو عبدالله ابن جاحش د مامازو او خوراو اذن ورشه وبلزن انا على حنبه انتجاهش ده النبي كريم عليه الصلاه ترور للوا شنو يا موه اقشكلنا على غير شيء بيلي بيتا خبرني وين رسول الله شيء شيء بيقول من دم شيء شو فاسترجع ويبيلي ان لله وانه اليه راجون عبد شيء شو حمزه فاسترجعوا قولا ان لله وانه الاهرجون به ورته يقول مصعب بن عمر خاوند شي شو انه هاديش كرازي واديش شي خي اواله ولو ولو ولد اوكرجن شي دلا النبي دي ملغرو له وي دي زنانا قر يقول خاوند منس غمان اذا مجزنانا ده خاوند دي خجه فواني صور وشط مقامي تا صورتو ملي شور شي شو يصير وي يقول ان لله وانه بمورده ولشی محمد شهید شو حمزه سير و ان لله و ان الیه راجعون شو چه مصعب شو رئیس شیخ یوالی زکره ار زنانه داخل خوان اورده وغرغونیک کاری و په دی د دي باندې دینارونه اغه دشه خبر شو چه محمد صلی الله علیه و سلم شهید چه وری لاله خرته ویلی اورور د شهید شو و ان بے ورته ویل خاون شو بے ان اللہ و ان الیہ راجونا وی پلار دی شی شو ان اللہ و ان دا جنازہ روان دی او دفن شو ویل شي محمد رسول, شي دي دي دي بي محمد رسول الله څنګه دی وی ویل جوړ دی و دا نبی مدي ملګرو کي روانو د دې شو ویل د بني ته خبر نه وینا محمد صلی الله علیه وسلم دی الله ری روان دی وی اخوان اور تلاله مشره زنانو ورته ویل کله مشيبه يا ټول مشيبتونه واړدي چې کله تځوندې تځه ژوندې کډر ټول مجاهدین چرته شهیدان شي کزما د اورورم شي شو کزما ربلارم شي شو کزما خوندم شي شو خو دې تځوندې سترګم در باندې ښه شي کله مولې دې دبر محبت کله چې دا محبت د شات شاري دله ولې محبت شرعي او تبعیدونه وغیرہ له خپل خوندې دیاده او خپل رورتې دیاده او پلار دې دیاده او محمد رسول الله سره غمو دشي محبت شي ګل انسان د رسول الله صلی الله علیه و سلم د عبادت خونن برابر کی د با توحید باندې برابرېږي خلکو له شکایت نکړي رسول الله بدرچا نه محترم ګړي رضیت بالله رب من د دعاګانو وکړي پر دې سره نړیوال منصر بن کېد توحید اخره بولري دلل د دشمنانو سره و غران وو کې وکړ شه د محبت ذکر کړي رسول الله په مخ باندې راستې لند سعد بن روان د رسول الله دو کې د محارن وله د سعد مور راغله و دې ساده ابن معاذ مور میرا ودا ودا مور دا سلام الله عليه وسلم نو ورته ویلي مرحمان بك بخير ال بخير تعزي ورته وکړه زه کوي ته تعزي ناشنه په جنازه کیم په دې باندې کیداو د قشن شان کیم شوې دا شي معلومه مثلا چسړیو څوک پهلواني مرشو بس به ویجه کې بد دیره کې کټونی خودلې ویونت به قاری ويو خلک الله سوشت کې او دعا بو کو دعا بو کو دا د اسی طریقې دي تقی له ورش بدعات د زمون بده کې کې شو نه هغه دا مسلله ګوره د الله نبی ورته بدې لار لار باندې تعزيه وکړه وای ویل <سؤال> شه الله <سؤال> دا هغه شاهدت قبول غم کې او به ورته ویلې شي او زیره ورکه د مدینه والاله چزمون رب العالمین ټول جنت کې دوو شهیدان ابو بکر کیم چې کوم شی نورا شهیدان چې کله وشی زمونږ وساسو مخره داخه مبارکدان چې پرتای او جنازه به کو دي قبر کې دفن کو قسم په الله چې رسول الله دا قول مطابق متصل داغه روح محمد رسول الله خو الله ورشي ابو بکر خو الله عمر خو الله معاويه لا ابن وليد لا حمزه لا دوو وح شهیدان چې د څومره شهیدان د مسلمانانو کې زمونږ مخره د دره اې <سؤال> دوی وژنه فتاوا بځای ته ترخانه کې د اړیکی چې کم سړې د عقیده لري <سؤال> چې د دې شهیدانو د دې بزرګانو ارواح دننه لریږي دا سره په قران باندې کافر دي دا بس لړ بینه لري چې لکه د جمی پشپو باندې راجو بده بلای ناشوي خیراتو کبې ختمي کوي دا دا وېدا خبر چې د سات چې مور او ورینه نه وې یا رسول الله به خو جنا پکارل دا به ولي مونږاړو چې موږ شهیدر ټول هغه ځای لاله جنا پکارنده وې ویله رسول الله کا دا کم وارسان چې ورسله په دې ځونه درته دونه خلک دعا او غاړه تبان سره سړي په فراک باندې خپې کیږي د ملګري دوه وړته وخت ته يالله دې زړه زړې د غم نه فارغ کړه الله دې دې مصیبت پټې شوړتا او يې زمره با به خلکو له خوشحالي ورکا د درې توعاګاني ورته وکړي چې دا مسلک له خوشو د یکشمې ورځ ورسول الله راغې وې چې کله دا کوه کو منورې من لا درې ميله ان داسه تقریبا 5 كيلو متره مسافته تسي نو دا خپل تو تور رواخ صفوت فاطمه زهرا لور کړه ویلی لوري د مومنزه او دې توري ما سره ډېر رښتې وکړه لکه باجی سره ویدی اصلي ما سره ډېر وفاء وکړه د سختو کافرانو مقابله وکړه او سختي توري جواب کړي علي شه ورته ویلی فاطمه له وېژما د توري مومنزه د لري دشمنانو دی وینول او دې توري ما سره ډېر رښتې واله وکی د وفاء توره ده وې چې دا خبر ورته وکړه رسول الله و تاخ علي شبديره سخته جګړه وکړه وګوره واځه تا جګړندکړي صحاب ابن حنيفه سخت سخته جګړه وکړه ابو د جنم ډیره سخته جګړه وکړه اې دې خبر نه تا مله مرو مشه چې باسي دی مجاهديني دعاتي او د دین اگر کغوله الله اجر ورکو ته توصیف کولیش علي شبلویش ابو د جنم ورسخت جنگو کی سخته مقابله وکړ وې کعب شه فرمایشو کافر د خپل ملګرو لوري شنو ګره محمد رنه بج نشي او دا و وسړې مولود د مجاهدینو په دې سب څخه ستر اپ لوتې دا خپل مخ پټکړې وره منډه کړې و دواړي یو بل نشي شوا دمره کمی گزارې ورکه چې بر سر باندې اور د الله نه کناټو او به ویری معنا چې دا صدرې د لشکې یا انا ابد جانا کعب څنګه ولي دما زابو د جانا رسول الله دا توره مال را کړو مال <سؤال> یو بل <سؤال> ویدا مساله شکل وش ولا سما شیدان سم وش ولا سور مرد درغه و از موږ شیدان و برکت وقولدی یو قول داشه مشنهانو شیدانا اوه کسان دی او بل قول داشه نبی ظاهر داشه اوه دی په دغه پنځه مته انصار یو سرویس د اوس قبيله نو یو سرویک جما سلیریش پینځه شپه او پینځه کسان به دا مهاجران شهیدان شو انصار او شهیدان ورکره دا شهادت مرشل نشکیږي تر څو چې په انسان کې ښه اخلاق کې قوي ایمان او خدمت ماده په انسان کې موجود وي کوم خلک هغه کس اخلاق ولې تاسو ګوري او کم ملګری شغان مجاهدونو خدمتونه کې هغه لړس سره سن رخصتې پنسوارو کې د سپتون او د ژوند د جاني مقابل نو پینځه شپه تاسو او پینځه مونږ مهاجران بیا کسان دي جنې مقابل کې دوه قول دي دوش قول نشي دغه دو او دویم قولدا شو و د ارشاد ظاهر ده منه چې دغه و د ارشاد ملي دي نظام سره شکل هوشوا نبی کریم علیه الصلوات والسلام راغه کور لا شپګه په کدا اوسه و چې کور ک خو یې را ومال ګرو سره انصار له محمد صلی الله علیه وسلم پیره وکړي خدامریشه وبنا جوړو سختې ضربه خورلې د الله نبی دشمنان آشنا ش唔 لونه کې او مجاهدین ولې کوڅو کې ګرځېدل چې څو په مدینه منوره باندې رانيش دله نبی او سوچو کې چې په دې سوچ یې رس خبر اورطاله چې سبب به جنګلزو سبا یې ملګرو له ویلې وې چې دا کم ملګري پروسما سره شریکان شي وي دا په خاطر یې جګړه کوي او زخمین دي مونږ به سبب ميدان د جنګلزو اراده د حمله له دښمنو څخه د مدینه منوره نش در رسول الله ملګرو ورته وی لا بیکه رسول الله د شیونه ورې شی موږ زخمي یو لکه د مبوک به بروسه دغه شې دي دا خبر معلومه شو یوه سړی شپه تاجود غږه سړی د غیر سر سره جمله به دراش یوه سړی مریضه کا هر رقم تکلیم کړي په کار د شغر اتل شي جمله دراش یوه سړی کومجای د وګر څنګه نارغله د خو جمله به دراش شي تر څو په او زراغله نه وي ورته وی یا رسول الله منزو عبد الله بن جابر بن عبد الله ورته ويا رسول الله امام صاحب اعظم فلر خوشي چې ورغه ځم سره زموږ سره راځه تاسو موږ سره راشه ملګری روان کړه همره ولصدہ اخر اخیله ډالن تقریبا د 1000 لوراندې د مدینه منوره لا الت ابو سفیان او صفوان د ملګری لاړو روحا الاقل رشیدری و چېګه مدینه منوره نش په درشم لوراندل خپل مابې کې کینې شغوی ویلي و موږ څه فتح غلابا اگر بودیشان سره جنم د دې مسلمانانو خزيره وستي نه مدو کې قیدین را وسا خوجنګ مو کې به بودی شیدان کرا او من کې مرشوا د لولې شي برابر څنګه پکاردار چې قوی مقابله وکي د دې قیدین سره راولې سفر ورته ویل شه با سوفیان زام بچابه نه موښ نه بس د وڑو شه د برابر شوا دې تعبیر دې او دوبرانه ورسول کما د هغه را وسا کمنانو واښمن لري پیدا وین خپدې وخت کې یو سړی رسول الله پدې سوچ باندې الله فیصله وکړه حزنه سبب د دشمنانو د اړېشمو وګوروني مسلمان مجاعد سره به چليریږي دې بېداري وکړم اي انکم مطبعون دمانا دا چې اېمو وینانو وګړه کلک بېدار شې د شنه د دشمنانو د رسو بجلی اچوي د ما څوک سکي مسلمان وکړم وکړو دی وقت کې وګړه رسول الله قالا غه معبد ابن معبد الخزائی ورطبيب له یاره رسول الله وې ګړه د تکلیف تعالی ورشه د ملګری د زخمونو واجر درکې وېد شيچل وک اللهم لذا صبر را کې وجنه درا کې د دشمنانو باندې څنګه روب له غره زوار دي ځکه کوي دیشنه رسول الله کار واخص وې زلاړو معبد می معبد شيکل دا بشبين خل راغي غورتو وري شي يا معبد كيف وجدتم محمدا واصحابه محمد وملګري څنګه اوه قسم په الله به پرو چې کم خل شيکان شي زخمين و او نور خل کې مې ځان سره روان کړ الله او غیره او يتحركوا د روسي نه ودي چې روان د مجاهدینو قسم په الله کې اوسره مخامخ شو ټوټه ټوټه به مې پدې سره روبر پر او ابو سفيان الله دلته ابو عبد القيس راغ ابو سفيان ورته وی ورشا او په دې محمد باندې اسمو روبو قرزه وتعاله به یو بار کجوري مونږ تل کوښمه کړي له بهراش تبلیغاتي کله دشمن تبله غادي جنگي جاري کدي شي ټاغونه او دشي شي اوسونه مراه وښي ان شي دشي ګوره ان شي آشي ګوري او دشي آشي سره دی او دشي سندام سره دی چې دومره تنگ دی دشي وال سره دی دا دی دا এদিন باید مومن مسلمان سر قطن و نید. دا خو خامخ په موږ تاسو راځي دین د اسلام کې دا مشکلات دي کټنګ دی او کجاز دی او کیسه بارات دی او ده مومن انسان باید دشي ولر غوندي په باران کیږي کی مصیبتونه آبادونه ارشه په رج لیکن قزيږي نه لیکن څړې به اتل کولاړي <تصفح> وې دا واه کو چې کله راغې درسلام الغرو له ویلې خبر نه وي وینا وی بو سفيان د سي فوج راغوس چې مړی ونشنا فوج دي هغه الله ونعم الوكيل وی الله من لكافي د اوزار نې کارساز دي دي خبره د صحابو د مړونو سي اتکرا مومنان به تشو چې ایمان دلیل به دي چې مان زه تيګي لکه پرون درس کې ویل شو عبد الله د کليمه ویله اوس د ملګري ویلې <سؤال> دا شیطان دی چې کله د شری په لري ځړکی دا, دا و وسوسي ورچوي چې کله د فوج په او دوی په وجهي اندي او دوی چې کلهมารاندي او دوی مرخله راغلی له انش بینشي صابونه دی او دوی تعالی شین دی او دوی واده دی دا شیطان دی قران کلمو له دا وای دا یا ساتي شیطان وګوره شری له وسوسه کله کله په ودس کې واچې دان دان دوی منځو نه منځو کله په منځ کې واچې راکا ته و کې و دې نه په طلاق کې واچو چې هغه طلاق شو کل دلا فساد کی باشو چہ اللہ محمد بیو کو بنی السلام حدیث ماشن کی راجو داوس وسوسہ شلا ولگی دی زاک سریح ما دی خفکی گیننا شیخ ابن قیم رحمه الله نکلی بدایو تفسیر کے بنزم جلد 350 500 نمبر صفحات ویش پک قسم ہڑگڑ وسوسہ دی اول وسوسہ کو پردا شل کو پر وسوسہ چبدی کار ونش بیرہ کبری گناہ چبدی بن کار ونش مبزول شنو کې بدعت کراګير کې چې پدی وني شنو به په مبحش شنو کراګير کې به انسان پدی فزولي فزولي شنو کراګير کې شپغم دا قویلا جدد لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله امنت بالله اعوذ بالله لو چې په طرف لیدې لري کړه د لاړې توه ولا د سوره حدیت دې ابلیس په ډیرو شیطانیو طریقو باندې په موږ تاسو تعرش کوي څو طریقو باندې ځان سره اجمالي ساتي یو طریقه دا وا چاله کې دشمنان ګوره در باندې را دا الله وي تیرې ګ ایمان اوله طریقه دا چې الامر بالسوء شریله په باندې معنی امر کوي دا بدی وړه خشه ده اوله طریقه دا دوهما طریقه ابلیس در باندې په موږ تاسو باندې راځي بالاستحواذ دلته نه من الله په دا کڑی بندگی نه یو چې موږ دماغ یې صبر امامو ور باندې دریمه طریقه دی بلشلا ان نسغه ته دعوت کاونه د ابلیس سره راش جوره د اخرتاله کنزل کېودا کی پری دمړه تیسکای ته دې خر خو د څه مقابله کوي لا سلورمه <متدرج> طریقه تخویب بالفقرا ویله کده امان ملک او غور <متدرج> فخر بشي غریب بشو دا بشو دا بلان سم لا تخشه من ذل عرش اقلاله ایبل انا خرشكوا دک جوري خرش کترب العالمین په ميرګ <متدرج> او پنځمه طریقه دا چې د دشمن د اسلحه مونږه <متدرج> تاسو <متدرج> چندشیش له دې دا دی دا, دا, دا, دا سلب سره له مې خبره کولا د دشمن دا څو توصیف وکړه بالکل بکار نه دی نه به سړی تی مرعوب شي اسه اروګ غیر ساده چر اولې د بس مقابله ده یا به ګټو یا به بی بیلو زمونږ دروازه خیر دی شپګمه طریقه ده ده الامانیل ابلیس تعالی راشه تعالی دا خبره وکي چې جنت نشته محمد نشته دا خبر مزه نشه چې هو طرق الحوا حب دا ولاړي ابل ورترراشي چې ور ده قزه واخ دا من دا دا پر دي مسله ولي و خبره م را وول دي شکه مسوقلو دومر خبره او دا پنهسی چ تودي که دا خبره او تهور مزده او ت موزدي او پلان پان د ايبسي چې سبار عملي او ات طرخاء حاب المجاادلات کله بس مقابل کمزوریملان وري پلانب چنج در کې دا وکې او دا دا دونه ره په نهمو مسلا دا تحریم ما حلل الله یو شیب تعالی الله حلال کړي دا به دبراره حرام کې یو شیب الله حرم کړي دا به تحلال او لسمه طریقه غرس نو مې دی نو پیدا کول لکه په بابا تر کې ورغله مله دا جګړه کوي نه دا دیږي خور دسته په طرف باندې شي ګیری او بو دی او دا او دا یو لسمه طریقه ولما دا څنګه کړي الاستبزاز کله کله سړي له بدی باندې راشي ټنګ ټپور لکه نه غاره بجانې د هوټل لاره دولسمه طریقه قبل مشارکه ساسره په دې ملک د ابلیس سره شریکې شو چې شریکې درن عالمین سره په دې بچی کې ملک شرکت د منه د الله رو پاره مګې لیکنه مخلوق د پاره د پاره اې دی وې نه خپل درې ځه فرمایي چې او سره او سارویر او له په دربار د الله علال کې اگر کړه د الله نو په شي مردار دغه ځه پې تلخره سره مرتدل دلې ویلې چې مشارکه عبد النبيونو مونږ غیره د په کې خوذل در لسما طریقه ولما دغه دغه تفکیک ولاسره خنډانی اختلافات پیدا کول ورور د ورور سره جنگ کول مرګر د مرګر سره جنگ کول د ابلیس کار دي دین په سړي بېداري څو لسمه طریقه چې بل غضب انسان غصه کې چې غصه شي بل شنو نه کارا کوي انسان د ابلیس شي لکه کبال رسول الله فرمایي چې کم سره غصه شو د غصه وز غمل پوره ز الله د حروف منځ کې ودرو چې کم او عقل خدا الله غصه د غرسنط چې الله حکم به وځي او پهیندا سمه طریق علماء دا خبره ذکر کړل د الانحیماد په مزاح خو دې ګب شپ کې ډېر ورډ نه کېدله ګب شپ کول د رسول الله په ټول تقریبا دوه مش مزاح نه کړل خو هغه څنګه مزاح نه کړل یو ډېر زانه باندې تیرېدو ورته ویل بریډې بندگی وي ډېر زانه خو جنت نه نشې تللي هغه په جڑا شپې شپد بده ته بنځي یې ورکه واښو هغه مرغې سره تللې هغه چې شو هغه منښو ځلیدین یو صحابي دا आवाज یو ملګری ورته ویار رسول الله مالو وکره کچی پهیلار شو ویدو کې بچي بدرکم وېسته ته نو و باندې تمہاله دوه کې بچي راکي ورته دوه کې بچي نه دي وېساغه دا خوشتبه در رسول الله و دا جہیز وا شپړسم اللهم دا خبره چې ګر کنه بن نجوا ستاسو مقابل کې بده حجرو کې میچونکو کې دفترونه چلک ادا درس بندو دا مدرس بندو دا دعا دل تراغلی دی دا پلانونه تربی کړي دی دا لا شیخ لا کې هغه بکې بلی شوره بده وانه ولا سمه طریقه مزن سو په بدګمانه یبالي حرام بو شروع کیږي دې وخت پرې صلی الله <سؤال> تعالی اوصي موږ ساتي کنه اخلاقیانه کې نر بچی اشتهرو کا اتلسمه طریقه زاده بالغيبهت غیبت کې بری راوازږي غیبت ډیره ورشي دې مسلمان صفتی ادا ول چې کله قرباني خپکیږي او چې درشو پرې بکنه و با کنه ونه وړ ګور الله دې ابن بږي ادله عمر قران دې یو چا د حاجه بلوسه بیان کول به چې تاغه موجوده ترخه مر کول شوې نه دېقدره صلی الله وقت کې نو د سم طریقه دا منه پر دی عیبونو په شیبو ولګي پلان کی دا کار دیو پلان کی دا کار دیو پلان کی دا کار دی خپل بدر نه او بشي ترمزي کی روایت ده رسول الله فرمایي چې شړې پر دی عیبونو په شیبو ولګي په دی وخت کې دا چې هغه خلکو لراس پړي نو پورز دا به په خپل کور کې نه سي الله به سړې وشرمي اې دي به دا مقصد نه چې امر بالمعروف و نه نکاح مکه و ما نه به ځتی او شلوبه طریقه ولمو دا ذکر کړي ابليس په یو سړي له خپل عمل کې څنګه کې عمل کې څنګه ی وشتم د معنا تزین شیدان الاکبر <سؤال> یقوم ل <سؤال> یبدعت کیسه کی بس ودا کا عمل دې مونږه اگر <سؤال> که په قران سنت <سؤال> کې او د ریښتما طریقې په وسوسې باندې د ریښتما طریقې دا معنا ضعف الازعف الایمانه شته یو ملګری غلطه کارګیته معنا کله که زمره اندوري خراب نشي نو ایسبدي وخت کې یو غور خاموش پاتشي نو دلته ورته ویلې دي پښ تاسو راغورې جماوري کړي دا او ګیرې مدام کوي او دام کوي وی ویلې وحسب الله ونعم الوکیل الله من کافرې اې دې ابلیس بشریه به خبره وا عظامه نشي بشيګه وقرآن باني بچكي دوار سورة بقرة باني بچكي دري آياتو كورسي باني بچكي سلورة در سورة بقرية فده ورساني آياتونا باني سلورة بچكي فنزا في زيت خراقون نزان ساتل شپګه زيت وبون نزان ساتل او دري مل دران سره دري ناسنه کول اتما او د شيګر جې خاص کر دا ورستني دري صورت نه بي لا اله الا الله ولي ولا سما سوره حديد او لني اياتنه ويل دول سما امنت بالله ويل در لسما لا حول ولا قوه الا بالله ويل سور لسما اعوذ بالله لتوتر بلا لتو کول رب العالمينك لك بجندل شپاړه سما فل قوي ایمان لرل ولا سما د الله په کورونه لسما امر بالمعروف من ګرکه ول نه سبد در رب العالمین دې نعمتو شکریاکه ول شلمه رښتې ولې وشتمه عمل د الله ربرک ول دویشتمه ګنا پر خدل درويشتمه قران کریم کې تدبر سره رښتمه او نیکه ملګری ځل انتخاب ول پنځه رب العالمین دې موږ ته زده ابلیس نو او د محمد رسول الله به درې دې الله را نشیب او د اسلام غازیان چې دنیا پکم کونکو خلکونه بولې دي بلل او د اسلام دشمنان در رب العالمین ذلیل او رسوا کی پرونه د کش مبارک سوال شوو بس ملګرو باغ باندې پوښی او مطلب پنځه زر زر روپیا چې په مېشکې یو ملګري پخه وزي به دا خارچي غشلور فاتح به قران دایم کېږي کې به یو بل <سؤال> وزي به دري فاتح قران دایم معنی دا امر ملګري کې سم کېږي بری مثلا خو دا جائز عمل دي پدې کې سم معنیات نشه اوس پوهه خبر باندې وصلی الله تعالی علی خير خلقه محمد والي او صل وسلم اجمعین